En zuleak, gure mintsalekoa aktualitatea joran ariko gira eta hor bistan aktualitatean dugun confinamentutik ateratzea edo bekio erran confinamenduaren arintzia izanen dugu bera saipagahinagusia askenean hatsa hartzena aldugula askenean bi hilabeten buruan etxetik ateratzeko paperri gabe Augakasiak dira eskoletara joaiten, laneko bidea idekida, bidetan ere funtsean ageri zen eta azken biegun hauetan e, ibiltz gero eta gehiago bazela eta e, bainan gure urratza kontrolatuak dira, baldintzak e, baditugu, maskak, jendeak ezunkitzia, eskuen garbitzia, eta ere badira hor eta e, lege legeak ere hor direnak, funtsian berriki, boskatuak izan direnak eta e, hor hor ditugu, eraz lege horiek bereziki hor kutsadura dutenen segipena segurtatzeko horiek ea e, gure libertatea mugatzen ote duten ere izan dute ez tabada deputatuek, erran behar da ere kontrolatzei brigadak izanen direla, poliziak ere dronekin, telefonoaren bidezko segipena eginen ote denez, testak zertan dira, hori guzia gogoan, bistan dena, orta zariko girela gure gomitekin. Aktualitatean ere beste gai batzu bat ditugu, ala nola, beraz, jonden hastian dugu, Bili hel nino torturatzaile frankista zenduzela hauzipetua izan gabe eta bere medaila guziekin. Demora berian, gaur berian, jakiten dugu, jakez ezenal Euskal Presua, ez dela libratuko izanen oraino pokuradoreak dei egin baitu. Berri hori eguziak gure gomitekin aipatuko ditugu, eguzki urteaga, Dani Kamblon eta Juliat Bergunian ditugu gurekin. Beraz gau ontzu Deugon. Deugon. Deugon. Ala, batzuekin Skypez, beste batzuekin telefonoz, ala, eh, teknika horiek ere hasiagira biskabat erabiltzen, eta hasgiten bere, ala, konfinamenduaren harintze horrekilan, baldintzak Direla hor, baina zer ondorioekin uh, eta konfinamendutik ateratzen ote gira, zer nolako egoeran gira? Ordean, mugaz bestalderat joan ez eguzki urteaga lehenik uh, nola egiten da konfinamendutik ateratze guri egoaldiana? Doan, gogoratu behar da, lehen da ditziko zei asteetan ba, konfiramentua ikarraldea mehino zorrotzagoa itzantzela. E, besteak beste bai helduek eta bai aurrek etzuterako posibilitaterik ateratzeko, besteak beste ba, egunero ordu batez ba, paseatu litzateko edo kirola egin alizaiteko, eta horrek noski ba, e, osasun fiziko eta mentalean ba, ondorioak e, ukanen ditu eta ukan ditu zalantzari gabe batez ere aurrei e, dago kionez ondoren ikusi da ba, eh, lehen daabiiko ba, eh, malgutze prozesu bat izan dela, eh, batez ere eh, funtezkoak ez direren eh, aktivbitatate ekonomikoak berriz ere eh, abiatu direlako, eta besteak beste ba herritarrek posibilitate ukan ba horen batez, eh, bereen etxeetatik ba eh, kilometro bateko eremu horretan, ba kirola egin dezaten eta paseatu eh, dezaten. Eta gero naiz eta alarma estatuak segituko duen e, aurre ikusten da berezeki Euskal Autonomia Erkidegoari daukionez, ba berriz ere progresiboki e, eskolak irikiko lituzketela ba maiatzaren 18 landa eta hor bada programazio bat ba Euskadiko berak egin duena negoziatu behar izenduena maila batean e, gobernu zentralarekin eta preseski ba Euskadiko Erralditzak eta EAJak ezarri zuen baldintza gisa Ba, azken Finan e, alarma estaduari ba, bere aldeko boza emateko, ba, baldintzabietariko bat izan zen lehendabizik zero fasetik lehen fasera pasatzeko posibilitatea eta beste aldetik, ba, euskiurritzak berak maila batea mentzat kudeatu zezen deskonan finmentu e, prozesua. Eta orduan hor bada bolontate bat eskuurralitzaren e, aldetik, Alde batetik ba, eskolak lehen bailen berriz ere iriki daitezen eta ikasleak itzuli daitezen berriz ere eskoletara. Eta beste aldetik jarduera ekonomikoan ba, berriz ere martxan jarri dadin. Kontutan izanik, ba, Europa Komisioak egindituela prebizioak ba, 2008 garren urteari daukionez. Eta Espainianen kasuan prebizioiek oso eskorrak dira aurre ikusten da bak gainbehera ekonomikoa PIB-aren beberatzi lauekoa izango dela 2008-ko urtean, eta langabezia enoko emeretzira ere iritsi daitekela. Beraz, perspektiba ekonomikoak horiek izan da, ba, Eusko Erroritzak eta Euskal Otomierki duguak saiakera bat egin dute, eta esfortzu bat egin dute, ba, berriz ere berriz ere normalitate delako batera itzultzeko, itzultzeko eta bereziki jarduera ekonomikoa eta eskolen funtzionamentua berriz ere martxan jarri daitezen progresiboki bada ere alden neurian. Eraz, ikusten dugu gauzak uh, emeki emeki eta idekitzen ari direla mugaz uh, bestaldian. Nahi dauzet entzunarazi uh, gauza bat mugak uh, zerratuak izan baitira bila betez eta oraino ez dira ras uh, idekiak. Eta hor doan uh, ez direla gauza beti errexaka eta bereziki lanian ari direnen zata uh, eta proposatzen dauzet entzutea uh, hor zer uh, nolako uh, Egoeran diren muga pasatu behar dutenak, eta hori da muntaketa tipi bat hemen lankide batek egin duena eta entzun dezagun bere ahala. Laugarren eh, sea izan dugu a Aprilillaen egogeita hamarrean eta pues, familiak ezin izango ez pues, ezdakiguno izarte. Hori ere bueno, alde batetik e, coronavirususarena dago eta ezin gerturatuta guzti hori baina gainera muga itxita baldin badago. Pues, e, Imaginatu nere amak edo nere naiak eta queda... pete lagunek eta bar, pues izango dute ikusi, pues euskalo eh, noiz arte ez? Eh? Nere kasuan adibidez, bidazoatik beste aldera diren musikariekin egiten dut batez ere lan, nola ulertarazi sistemari eta mugan dagoen poliziari, oi estudio batetara grabatzera joan beharra dudala, edo eta edo donostin, entxego bat dudala, eta pasatzen dut eko mesedez. Berekin hitz egiteko gogorik ere dudala izango kontuna izan da, bapentsa gauzak nola dauden. Enta ja eta irun artean mugapasatzea egunero, hilarak pasatzea, kontrolak eta rolakoak egunero pasatzea suposatzen du, Eta baita ere, bueno, ba azkenean lanagatik bakarrikan juen ali izatea, eta beste guzti alde batera utzi barri izatea, hau da lagunak e, eta bestelako familiako hiendea eta azkenean ez duzu ikusten al, eta hori azkenean ba joan etorri rutinario eta batzuetan ere gogorrare ere e, pisutsua azken kuarentena honetan. Ala, zaila Piskat eta muga mugaren alde batetik eta besterat joan behar duten eta alde batian bizi eta lanean beste aldian e, lana duten entzat. E, bon, eguzki zu e, gazte izena izira lanean, nola egiten dituzu joan etorriak? Hala, ez dituzu egiten. Ez bueno. ditut egiten momentuz, zeren klase guzkiak, tutoretzak, bideokonferentziaren bidez egiten ditut. Eta, e, badaude, plataforma batzuk e, universitatearen baitan, non, ba, klase gutziak bertan ezagitzazkegun, e, ikaslei erraiten aldiegun, ba, zer egin behar duten, eta horrez gain, klasak ba, klaseak ditugu alditugu bideokonferentzia bitartez, eta horrean hor badia hainbat Euskarri, hainbat tresna e, zeintzuk ahalbidetzen duten, ba, normalitate delako bat bermatzea erdina. E, aste honetan klaseak bukatuko dira, eta helduen astetik landa, ba, txaminak hasiko dira. Eta horrek edo suposat zen du, ba, azken finean, etxaminen modalitateak ere e, egokitu beharri izan ditugula. Online bidez, ba, eginen baitira, lehen daviziko sesioari dagokionez behintzat eta segurazki bigarren sesioan ere. Eta gero, universitateak, helarazi digu mesu bat, erranez, ba, gero, progresiboki berriz ere universitatera presentzialki itzuli beharko ginela. Baina, momentuz eztugu dugu e, eta printzipioz muga pasatzeko ba aukera dauka nguke ba, errazoi profesionalak direla medio baina argi dena da mugaak ba, itxi izanak eta berezeki alarma estadua martxan jarri zenetik Espainiari dagokionez ba guardia zibilak eta polizia nazionalak erabakitzen duela jasatzeneko eh, eskubidea duzun ala ez printzipio ziurtagiri bat balin baduzu zure enplegatzailearen aldetik eta, eh, ba, arrazoi profesionalak direla tarteko, ba, eh, nahikoa izan beharko liztateke, muga pasatua izateko, baina horrek ez duken zen, segurazki kontrolak eh, jarriak izanen direla, eh, ba, eh, denbora gehiago beharko dela azken finean kontrol horiek pasa arte, eta horrek oztopo bat suportatzen duela, mugik ortasunari dagokionez, eta normaltasunez, ba, lan egin alizateko. Hora, beraz, egun eruko eta gertakariak eta egoera ere, piskabat egoera berezi batian bizi girela, erakusten baitute. Juliet, zure aldetik, nola bizi zan duzu konfinamendutik ateratze edo arintze hori? Arintze hori, ba, e, izan izan bilkula batetara, eta bon, bakotxak bere maska eta uh, kasu eginez, egin dugu, bon, seginen, eh? Eta gero, bai, jendia e, bada, baina eson beste alere, bernuen nuen bayonara joan, eson beste, dendak utxak ziren, gillenak, jendia beldur da, eta nik uste, uste du tarra Senta bat dira eszenario batzuk, eh, ez biziki, uai harrapatu arra, dute berrogoit ezakitzon bat eh, kasu oino breta inan, eta hola, uoldetipi batzuk, izanen dira oino, eh? Orduan eh, kasu eman behar da, eta jendea, uste dut, eh? egoiten dela oino eh, eh, etxetan, mm -hmm. gienak, eh? Dendak, hutsak ziren baionan eh? De, eta angelun, hutsak, edo jende gutxi bat Ado. Eta zu, da nik amblon? nola bizi izan duzu eta eh, konfinamendutik ateratzea edo harintze hori zure aldetik? No, nik lehenik konfinamendua bizi geungiz, eta izan dut xantza ukeran, eh, etxen eh, konfinatu izateko nela behar biarekin. Bere amaz erizangoan erizagoan eta eketzi dozio natua, eta beraz hilateat eh, eta haste batez izan dut etxen zazpi urtekoa, eta beraz ahizan izan ezkola hamaiten, eh, Eta, bai, matematikak, eta irakurtzen, eta idazten eta harap. Ne aurrekin nuen denbora ondik pastu, lagaren gartik denbora, eta hor jartu dut uh, plazera. Eta denbora plazera ondilekin pastu du. Gero hilateta eta hamarreunen murioan, bere bukazua ikusi gabe, neatua bitzen, gero joan da, bere bukazua netxerat, harap. Behaz, nik ofenean bizik ongi. Baina uh, ikusiz uh, nola den, usteotpiziki gauza honaten, da behar ezkoa de deskonfinamendu hori, eh? arintze hori, zenta denakasia ziren hori sofritzen guk badugu isantzanik bereziki, guk ere hemen eskolaria badugu isantzaniz, zenta ez leku iziak hipolietian gira ez da hiri ahondi ahondirik, zola ahondirik, eta anitzek gure txabari badugu eta behatze poxoatekin, bon, iziak ez da sofritalia ahondioa, zolitzak eh? ez ikusten dugu hiri ahondietan batzuetan, bakarrik eh, ahurun metrokarro gutitan, familia handiak eta geho, ara, alintze hori ere beharrezko zen eortuko, bai hauken bereziki, eh? Horki finako, zenta, badekigu eh, konfinamenduan behnean, eh, izeten dila gero gauzaan nitz, horso eh, itxakak ere, batzuetan, eh, zuma demoraan buruan, bortizkediak eh, buruz eta emazteriburuz eta baita ere, ni hazteko iziak hartu dut, eh, konfinamendu alintze hori eta eskolen hastea, eta pentsu du ditut, eta hasti diakipiekin, oso, nora egen dut, asko bintzatu da batzu alde besteatzu kontra, egosi dugu, lehen egun abitzen, eskola gehienek ideki dute frantzian, baina ez da edakaslea eh, ondirit, eh? zomei badira, denik etxabeto zale gauza ona dela, zenta sofikarioik denek bertuten nora pitaltera eta ezto hor bear gasten gena sonia zertifikatua beraz santu nahi dutenek bestaldetik ez da portsaketarik izan zerren naiz ne zutenahi burrasuek etena txikia al izandute ohi beste dela rik eh bezetan eo mortzatu baina agorate uh, bestear zu gore yakindu du janariari buruz eber jangok uh, irria onietako dienak uh, Soite ez zutela apairi horik egiten baio bezik eskola egiten zutela. Aurrek ere egiten dupen nahizuria be beharrezkoa zela aurrek nahi zutenek eskola joitean. joikean. Hiruaren beharba arrazoina horri buruz uh, hasi dira beharkofirmenduan martsoan, Erekkulan espaiz a joiten ekein nahizin, Elitake uh, ira uh, leheno hobek izanen gira. Hor zenen ira ilaan, Nok iran dio, Uh, irailan ez argunt kalme izan neogazio ergan. Beraz, hor duan, ez da keatxik, haukak eta gazteak, eskolaioan gabe, seila ateo gehiago. Eh? Hori, eno eztuko, eh, ara. arabeaz, uh, deskomifera nomen du hori, nik brango ontsa etxabiten dut, eh? uh, behar dia, baldintza uziak errespetatu, batzuek eta bestek, baita ere, izan henduko zeu, aipatzeko den mentoa, uh, lantegietan eta xarri buruz eregut. Maipreseski, eskolekin egoiteko, Juliet, eduritzen zauzu, uh, be, idia, edo erabaki ona izan dela, eskoleetara dioitea, batzuek beldugazuten, zuk ere ipatu duzu funtsian, e... irriskoa bigarren uainarena, zer diosu? Bai, irrisko hori uh, bada, bainan, uh, danik erraiten duen bezala, uh, beharra bear, senditzen zuten uh, haurek eta berzen zerbait egiten, baina zaila da, Eta zaila da erakasleentzat, ere nola egin, zenta, bon, untsa da ustea burasoak uh, deliberazia bainan ez barima diragiten batzuk, bestiak bai, beste batzuk zaltasunak dituzte, biziki lana zaila izanen da eta erakasleentzat, eh? eta uste dut be urte hori edo erdi urtea galioa dela. Hori uh, se naiz eta eskolatsuak dira aurrak kasik uh, erraititen alhal dugu erdi urtzea galdia dela zenta bisiki zaila da, denak uh, eta hainbattian etor garzia estutik uh, nola posible den. Eh? Uh, zaila da uh, Baan uste dut ere olakoetan eajzioa ima, eta kreativitatea badela, Eta txamaitan dira ere bideak, bide berriak, eta hori intes, intes garria da. Mm -hmm. Eguzki, orde hona, biztan dela, unibertsitatian beste mail batian dira ikasleak, autonomuagoak ere izan behar dita izke e, eta, bon, gehienetan hala da. E, Ez urte erdia galdua, unibertsitatean, segitu dute lanean, eta, guai, txaminak pastoko dituzte? Bai, ziren azken dinean ikasleak asko zerea autonomia gehiago dute, oituak daude, bai, quatremestea asieran emaiten dizkilegu, bai e, klaseen apunteak eta baita ere, bai, e, lau hilabetekoaren bukaeran egin behar dituzten lanak eta itzuli behar dituzten e, txostenak, beraz, alde aldeortatik ez da diferentzia hondirik. Ikikusten dudana da, bereziki bideokonferentzia zeman dituan e, klasei dagokionez, badela nukleo bat, A eh, gütiro berarenik nik eh, bigarren urtean laroge ikasle inguru ditut eta hirugarren urtean beste horren beste eta 80en gainean badira 30 35 regularki konektatzen direnak eta klaseak segitzen dituztenak eta gero bada beste multzo handi bat konektatzen estena Eta orduan batzuk ba elbide elektronikoen bidez eta mezu elektronikoen bidez ba konektatzen dira edota mezuak bidaltzen dituzte edo galdera klazaratzen dituzte baina bada beste multzo bat zeinekin ba harreman eta kontektu, kontaktu hondirik estudan e, eta orduan ez dakit ze puntutaraino lan egiten duten ze puntutarainoko jarraipena egiten duten eta hori uste dut arazo bat dela ez bakarrik unibertsitatean oro irakaskuntzari daokionez, Eta hori izan da besteak beste, ba blankegek eta makhonek erabili duten argut joa justifikatzeko berriz ere eskola berra abiaraztea. Eta da, badela sektore bat, eh, sozialki eta kulturalki fragilizatua dena, Zein pixka bat, jokozkan ba, pok eratzen ari den, ez dutelako konektibitaterik edo eta ez dutelako ordeneu pertsonalik edo ez dutelako gela propiorik ba, lasaitasunarekin eta modu egokian ba, ikasiali izaiteko Eta hor, bada, arrisku bat, azken finean, sektore hoiek eta ikasile horiek ba, alde zaurretik zituzten zeiltasunak, ba, ea ez diren areagotuko eta orduan zentzu horretan ezinbesteko elementua da eskola lehen bailen hasi uh, dadi nire maztean deri da, eta duan, aste honetan bertan ba, asida berriz lanean. Eta, aipatzen zuen, Eskuntza Nazionalak elarazi diela iruro eta lau horri dokumento bat, non agartzen diren arau oso anitzak eta oso zorrotzak bai ikuspegi sanitariotik eta bai irakoskuntzaren ikuspundutik. Eta duan, izuarezko lan gehigarria suposatzen duela erakaslentzako eta hoereñoentzako, zeren oso protokolo zehatzak segitu behar dituzte klasan bertan eta horrez gain, klase eman behar dute modu presentziaan, klaseak prestatu behar dituzte ere internet bidez eta horrek supuratzen du azken finean lan bikoitza edo hirukoitza dela erakasle eta andereño askorentzat beraz, Elementu horiek ere, kontutan hartzekoa dira eta ikusi beharko da, etorkizunari begira, batez ere irailetik lan da, ba, zer ondorioak ukango dituen, irakaskuntza ereduari da okionez, ia modu presenzialago hobetxiko den, ia txaiatuko diren onztartzen modu presenziala eta online e bidea, Eta e, interesantea izango da, ikusteaz, genfinean, zernoko bilakara izango duen. Kontua da, momentuz hori guztia, Estela harautua eta e, erakasde eta andele nioen za, izo harrizko lan gehiagarria dela eta kezka e, ondia sortzen duen egoera dela. Hala gauza, Estela egresa eta ne horri berri horiekin eta baldintzak, pixkat gogorraguak ere erakaskuntza hartzeko bai erakasen aletik, Baita ere ikasleen aldetik, pensatzen dut, eta e, lantegietan ere, e, baldintzak, e, aski, e, bon, e, e, finkatuak dira, jende bakotxain artian ere gutienez metro bat distantzia behar dela, maskak erabili behar direla. E, ordeon egin dugu, e, ekonomian aldetik ere zintzela konfinamenduarekin segitu jadanik e, eta galtze handiak baitira. E, Baina lanian hartzeko Molde hurriek ere, bon, bal ditza, onak diria, lanian hartzeko, zeiduritzen zauzu eta Dani. Ebe, zez, joan, e, Francia badugu, ale, xantzai, e, behatzeno bizkat beste resumeri buruz, bon, uh, lehenik, eh, oh, lanali behar da, berriz dotu, uh, zenta lanian besteke gabeztak ebizin, beinan, uh, Francia madugu, bai, lehenik badira, berriz horita hasteko, Uh, amazazpi miliun erretretatu. Beha, jaren bautenak. Hipia ala ondia ala erdikoa, baina bauten dena. Bat duzu funksionerak beste bosti miliun. Eta gobernuak hartu du ebakia, nortuko bizikiona, jabami miliun jenderi emandu uh, langabaziakoa eguna handako lahat honintalau. Eh? Uh, Den bora memento bat eh? orai, orai arte hartez eurik. Eh? Beraz horrek emandu jantzai ziarria ekonomia aldetik, atxikizia bakotxak, impresa gehienek bera jakitatia eta bere langileak. Somazan ez ari gabe. Usi behar da beste resumetan den da bere zika amiketan, baden dut badean oi eta bosteo hilago miliun somazan dienak, eta egin istantean gorsiak teatuko dituenak, nahi bauzu. Eta hemen, xantza hori izan dugu, Minan, eh, horrek ez dio iraun, eh? horrek ez dio iraun, eta beraz, uh, uh, berri zerte nuena, bali madia bi kategoriatan, nieetan iz, erretratatuetan, eh? Minan, eta bestiak kontzionareak, hor irazia badugu, xe urtatua dugu, bestiak uh, behaute lanea joan eta behaute produksionia egin. Uh, Bal dintzak biztan dena, uh, ahun beste mundu batean sartuko gian, virus hori, hori izan deno. Eta baldintzak eztea erretxak, behar ezkoa dira, denek dira indar bat egiten, eta indute, zeugaz ere, bo, ikusi dugu, ufiziarikikiak, nolakoa furraak edo hau ehoa, denek indute, bere indarra dute errespetatzeko eta baldintza horieke, eh? Eta e, lantegia hongietan, nolakoa horenota hauetan, badira kataskak, ikusi dugu, kataskat bada horenotan etxen, toiotan etxen ere, e, nun baldintzak e, sendikadotek errefusatu ditu, Eta beraz gelditu dira berriz, baina, bueno, behar jodale fite konpondun, beste naz, eiziarriko kriza aturriko da, ekonomia kriza izugarri aturriko da, guk pentsatzen ere. Eta badira beste, beste sektore batzu berriz, nik uh, kustetanak oso gezki, mementoan, ara nola, ostatuan itzulian direnak, gian adian eh? itzulian direnak, bada horietan ostatu ikipi aniz, leku ikipiekin, so, eza horreztaki baten, nola, hasten diren berriz lanean, baldintzaik errespetatu Gero bada beste kategoria ere e, diraenak kultura munduan. Kultura munduan ere, mementoan, ez du dikusten nora, baldintzak herxotatu. Bon, hortan ere, ostian juritek erten zuena, bagotxak behar du e, zerbait berri pentsatu. Lainazeko molde modle berri bat, zehu jazare, baldintzak guztiari, guzti errespetatzeko. Eta gero, e, beste galoza bat ere, kirola munduan eta pesta inguruan, eta hemen eskolegian asko zautzen ditugu hori bai pesta, bai kirola, bai kulturan ere badugu anitz gauza aktivitate, hori denak argunt lekutsarrian ikusten ditut mementuan. Me, gero, kriza demodan behar da beti pentsatu uh, zerbait berri sortzen dela, beharrak sorra azten du gendiak, uh, enbantibitatea, xo xor gaitza sortzen zerbait pentsatzen du zerbait berri ateratzen da ezin bestean zerbait pentsatzen da be harra pentsatu ni beste uste dut kei daunen gostuz oruza berriak sortuko direla ere eh hala bez baldintzak bai berria errisketatu diabeti eritsak dan denek itute uste utinak bat berrezkoita bai juliette eduritansoso gauza berriak ateratzen al direla eh, bai, jender arteko harremanetan freskeski Hentsu dut bai ez, bon, bon, lehen gauza, huai uh, empresek badute zaitasunak ukaiteko piezak eta uh, materiak eta uh, berba, uh, berlokalizazio hori, eginen, eginen, uh, eginen da, zent, ez dute ukeiten ahal beste irresumatik. Ordeon berbada ortik, ateratuko dira, empresa batzuk, uh, kusi dugu mazkarekin eta nola emengo empresek hasi dira egiten. Uh, Maderushki hemen ez gira Alemanian bezala ez dugu industria nitz Alemanian dena egindute, ber, berzuten dena uh, eta eh, medik, medikuko gauzak uh, produzitu produzi dituzte eta guk ez gira gai hori egitea eta gauza honak ere behar bada, ez eh, zakit bana open space hori zakit bada dena. Ja, esplikatu uh, zer den hori Bai. Hey. Eh, uh, dira Elgarekin Taway, lau metro Bacoch berdu. Eh, uh, langile Bacochak Ezin da open spaceen uh, lan egin Eta nik uste dut hori ez dela Onargarria open space hori Ez da Ez du zu intimitaterik Ez e, du e, egin Eta hor fikatua zira beti uh, Segitua zira Eta berba hori ere desagertuko da Ez dakit, eh Bainan olako gauzak berriz pentsatuak izan endirela Ez dakit uh, Bainan segur nahiz Uh, alde batetik uh, diendia gale egiten du gehiago tokiko gauzak eta espero dut, espero dut segituko dela hori eta tokiko gauzak naiz eta piskat uh, piskat kariago erosiko dugu. Ez da segu hori, zenta danik egiten zuen bezalak, jisiaekin ez bari madu dirurik, eh, ez barimadu dirurik ez zindu auto hori egin ere bainan uh, Pentso dut, voilà, badirela gauzak euh, alatuko direla. Baina turismo sektorea xaila sofrituko du anitz, zentro eh? euh, guziak euh, euh, turismo zentroak ez dira idekitzena, ez dakiteun pertsonak edo berreun honartzen dutenak kor kostalian eta ez zindute ideki. E, eta bon, edo edo jende erdia edo gutxo. Ez eh, dakit, xaxoin hori eh, bizikizaila izanen da. Dependitzen du, guai, egun kilometro hori nola, nola dute, ea idekiko den eta, eta xaxoina egin salbatuko bon, dute edo erdia, betaren, edo behimena hori ez dugu ukanen. Hordean, egun kilometrotik ez dela pentsatu behar, E, hotelak eta hotelak eta beteko direla, eh? mm -hmm. ez da posibli hori. Ah, Prezeski, e pre e bai, eguzki urteaga, bai, e, e, bada hor berriki entzun dugu, e, berrogoi kadabat edo e, ankarranten ezarriko direla, muga pasatzen dutenak eta espainaratetorriko direnak, eta, eta hor turismaz bizi direnak eta beldur dira, e, erabaki hortaz eta horren ondorioaz. Bai, horren dikan ez da argi nori aplikatuko zaioan, adibidez mugaz gehendiko eh, langilei aplikatuko zaioan, ala ez eh, nazionalidade espainola dutenei aplikatuko zaioan, ala ez argi dena da hori aplikatuko balitzaioke ba, eh, Espainian sartzen diren pertsona oro, Ba, horrek izu horrezko inpakto esezkorra ukiko lukela eta segurazki hainbat pertsonak erabakiko luketela ez e, itzultzea baldintza hoietan. E, auukker egiten badiazu justu azken datu batzuk emaiteko Frantziaren bat ba perspektiba ekonomikoa dagokionez. E, Europar Komisioak datuak plazaratu ditu bineta hogeiko urte bukaerari dagokzionez, Frantzian gainbera ekonomikoa pehibearen sortzik akotxbikoa izango litzateke eta langabeziak, eguneko amarraren langa e, gaindituko e, luke. Eta gero, beste elementu bat agian gutxi aipatzen dena, baina argi dena da langile guztiek ez du dela konfinamentua modu berean bizi izan. E, Frantzian Le Monde egun kariak plazaratu zituen datuak, zeinen arabera kuadroen eguneko iruroko itabostak Tele lanean lan egiten zuen finantsoilik langileen, eh, bostak ak telelanean lan egiten zuen. Eta noski, horrek suposatzen du berezeki industria lan egiten duten langileak ba zuenak murtsatuak eta obligatuak izan direla krisi garaian eta konfinamentu garaian ba bereien lantokira e, joateko horrek suposatu du hainbat kasutan ba arrisku sanitario handiagoak ere ba pairatu behar e, izan dituztela zeren enpresa guztiek ez dituzte berme sanitario guztiak bete gogoratu dezagun besteak beste Amazon bezalako enpresa bat justizia frantsesak zigortu duela preseski ba, berme sanitarioiek hoiek ez dizkielako berme bere e, langilei, eta izan dira beste enpresa batzuk, automozioan bestek beste, beste ba, antzeko zigorrak pairatu dituztenak, Eta argi dena da, langilei eskatzen bazaiei lan tokira itzultzea, ba, bermen sanitarioiek bermatu direla izan dadila maskarak bermatuz, izan dadila ba, distantzia fisikoa bermatuz, eta baita ere, ba, bereien eskuak garbitzeko posibilitatea eskainiz e, denbora oro, ez dadin, ba, arrisku sanitariorik izan langile hoientzat, eta gaur egun ikusten dugu, ba, kategoria profesio, sozio profesionen adabera ere, badilea tarteak, Hori ikusi da konfinamentu garaian, eta segurazki, gero ere ikusiko da, bezkonfinamentu prozesu hau, ba, aintzina doan, einean. Beste, aspektu bateren ere, nahinuke aipadez hori uh, da, ustean hasi gira bat aipatzen, uh, eta mugaren uh, debeku horrekilan eta polizia kontrolatzen baitu, toki horiek, baina uh, egia da, uh, ala ere, kontrolatze neuri zorrotzak ere hartuak izan direla ikusi ditugu poliziak, paperen soiten ateratzeko eta hori, baimena bazen edo ez mainan beste usai batzu ere sartuak dira e, teknologiain bitartez alan hola poliziek erabitzen dituzten dronak telefonoaren bidezko segipena ipatua izan da ez da hartua izan horren inguruamenan e, ere ez da badatua izan da deputatuen e, gambaran eta sinatua Eh, hori urgentzia egoeraren lusatzeko eh, eh, eritasuna dutenen segipena eta horien inguruan direnen eh, izenak emaitia edo ez emaitia jardokitziak ere izan dira mediku batzuen ganik eta eh, bon, zuek nola, nola ikusten duzu eprezeski eh, horien inguruko eh, egoera berri hori Dani zurekin asteko. Bai, lendeen menu spesifikatua, esfigatua hoitzera sí, dantiena gen sunduku eta sendako sendako agantzisuo den jenden segizia. Goi desko finamenduan, kofinamendua izan da, zeren birrisa asko izugarri azkar bitzen, gure ospitaleak e, izai gehanditu egiten ara biziten. Beaz konfinamenduarekin okipitu da eta gure ospitaleek izan dute posibilitatea denen hartatzea. Eh, bon. eh, franzia matzotan izan da, limita izan gira, baina eh, denak soñatu izan dira eta aldien guziak salbatuak. Eh, gauk egun deskonferinandoak beste sistematz jarriko da eh, nahi bozu sehitzeko eta eritasun hori. Zer izanen da, Eli, eritzenen guziak mediko eguziko otelaik, testatu egizan dira, behar seurtamena izanen da haladiela, eta gero, harek bitute kotsatzeko jantzai jaundia besteri, lehenik familia, eta gero, inkesta batina inai zenenda, azken hamabost, hamage hamozta egunetan, norkin ibili den. Klözteja, gusteko, nork noch, noch duen posibilitatea, enfiltatioa izateko. Para hori da helburua. Hori beharrezko gauza da, zer hori izpadugu biten, bada haniztien de asemptomatikoik, eritasuna baute, kotxua parten dute, baina ez dute bate agertzen kanpurak behaz, ez jakin eri diela. Beaz, nire zatazteko, nik biskatu ofizioko bezala, zain da guk denbora izan ditugu epidemiak eh, maha txelgoan, eh? bai fiartuza eta beste aniz eh, eritasun nahi bauzu, eta ezgin nuen eh, garu bezala nahi bauzu jenderik ikertzeko, baina, baginakien gu hauk, nola behar txirean hauzuak abertitu eakasuman, eh, Aztaldiak nuokin kultzatzen ziren, da historio hori nahi bauzu. Eh? Piskat gauza bera zen, baina lekutxiki batean, herri batean, edo hauzo batean, kaktier batean, eh? nahi bauzu. Gauza bera da. Berat, harazetako inaden hori, beharrezkoa da, ez bakrik zure bulioan dako, baina besten defenditzeko, besten laguntzeko. Egozte denek behar da hori hartu, zentzu uh, bezala. Bon, balakit, eskolegian gehi, denek badugu, piskat kontraiztik gira. Eta ez dugu biziki maite kontrolatua izatea. Baina hor, eh, osagarria, osasunaren laguntzeko da. Ez bakerrik gurean, baina hau zuena, eta gure itzulian direnak. Eh? Ara, behaz, hori naho lehenik horretarazi. Beaz, eh, nola pasatuko da, antzeko noro da, adibidu da txaitzia, noro joan enda ez duela duela eta ez duela medikoan ikusteat. Da, medikoak behaz, inen dio testa bat, hasiko dio testa bat, da, politi balima da. Segidan, jarek berak, Horai, bada, akordioat gertatu izan da, atzoatxean eo dilabidea usteot, zendikat, mediku zendikat guztien artean, uh, hori hasteko, familiako hori hasteko, uh, bere familian bahuan, uh, pozitiba lima da, bertiak igendia testatuko, eta ikosrein nola izolatu behar dien, babestetik da istorio. Eta geo uh, hori nahi bauzu, emana izanen dabeaz orai uh, asuantzako keseri, Eta egin dute ingesta viteinen. Ingesta hori behar da iziagre vitein, zenta janik bihiru egun, paruste mausu paratzeat, mausu hamar, hamost, hogoi, oita hamar jende kotxatuak. Beaz, hoikineute guai, eta adostasuna gertatudua den nartian, uh, zertzen uh, irriskoa zen, medikuek eta zuki horri zaukuzun bideoak erakusten zuen, medikua piskat azaldatua zen, zeren, uh, zokre medikal, Agostiak gure berezitasuna medikuntzan duguna, gure eritasunari buruz, hoi zabaldua izan entzela. Horai, politikoak, bai deputatuak eta senatorek ados ertatu dira, hori oso kontrolatu izan dadin, usteot, ebakiek e, ez duten jiruila Atebezik xutik egon behar, eta gero destriutu egizan dira, eta asuantzako kesen nahi gozu huaiarterea, Ek, badakite, e, bada hortan zokrepobesien, hortan ere nahi bauzu. Eta uste, sekulan or, atea den sekretu hortarik e, karikarat, e, o, mundu zabalerat. Ez da behar biztan dena, eh? E, ara behaz, mm -hmm. uste dut, e, asurantza baden horren gehiinan, asurantza baden horren gehiinan, eta e, behaz, enetako hasteko, dauza beharrezkoa da, nahi badugu kontrolatu, eta ez badugu nahi berriz partidadin. Ara, zer Julieta se idori tentsausu hoc eta beti alaire enfin joko bat edo uh, ala kosalanza bat bada bai segurtatearen aldetik eta segurtatea osagarrikoa baina nere libertatearen artean eta hori da pizka bat joko dena eta badaki beti euh, lege euh, beresibat euh, boscatzen de la ric momentu batian beti kolegia gel, euh, gelditzen da hori da arazoa en eta dron horiek edo edo gure telefonoa geolocalisation hori oui chez euh, eta qu'est-ce euh, que tu annis pencha santout euh, gero ste gello chalsenal doute euh, dataoli enfin information hori alors oui danik erreten duen bezala, bon, bon Baina kasu, kasu, bi zikilan jeroza izaiten alda, be txinan bezala, eh, segituak dira, bat dira jendeonak, txarrak, batzuk uh, bidaiatzen dute, bestiak ez, segituak dira, badakite dena, edo e nola tratatzen dute jen zikinkeriak, nola egiten dute hoi, hori, uh, pensatzen aldugu, Zenolako giroa eta zenolako um, uh, bizi augaiten alhalgin nuuen nola, eta dronak segitzeko hor pixkat konfinendu den moral, droonnak basziran hemen mendigaininetan eta um, helikopteroak segitzeko jedia ezin da onartu hori. memenu batez ados e, bainan gero liberbertatia behar da. Eh? Kaumeen biziki kasumeen behar da oh, oh, enetszate eta ez da onartu behar denaen. Eh? Eguzki orteaga? Bai, argi da, deskonfinamentua garantia guziekin egin dadin, ba, hainbat baldintza betetze ezinbestekoa da, maskarak ere e, esparru publikoan, dispan, distanzia fizikoak mantentzearena, eta testak brokortzearena, jakiteko Norden kutsatua eta kutsatu denen den pertsona horiek, ba, izolatuak izan daitezen, eta ez ditaten beste pertsona batzuk e, kutsatu. Horri gauza bat da, menan, gero horri gehitu zaizkio beste neurri batzuk osasun ere zerikusi zer gutxi daukatenak. Adibidez, mugan kontrolak ez izana eta bereziki ba, guarda zibilak edo ba polizia nazionalak determinatu izana azken finean ba, lege dia nola interpretatu eta nola aplikatu behar den. Horri, duritzen zait, ba, Espainiak probestu duela alarma egoera, kontrol bat hartzeko mugen inguruan eta berak nahi zituen baldintzak jartzearena. Dibidez, berak erabakidu ba, eh, pasabidei dago kionez, ba, kopuru hori amabitik bira pasatzearena. Ordan, horrek, soporzatzen duaz, kemian, erabaki politiko bat hartzen duela gobernuak, eta etzaiti duritzen horrek osesun publikoarekin zerikusi ikusi handia duenik. Gauza bera gertatzen da, telefonoen bitartez, ba, pertsonen ba, e, e, mugikortasuna e, kontrolatzea harina. Hori, ze puntutuareno, baliagarria da ba osasun publikoko e, ikuspuntu batetik, batez ere ez baldin bada e, nominala, eta beraz, ezin badira pertsonak identifikatu. Horrek balio du fotografia orokor bat edukitzeko, jakiteko, jendeak zernako mugikortasuna duen, baina hortik lan da, bai, duritzen zait, Ba, kontaminazioa bera eta infekzioa bera ba, kontrolpean mantentzeko, ez dela nahi eta modurik hoberena. Eta dronen erabilerari daukionez, hori duditzen zait, ba, eh, hainbat irizpide betearazteko eh, modua izateaz aparte, ba, nahi dutela horren bitartez jendea kontrolatua senti dedin eta beraz, ba, berak hartzen dituen erabakiak ere bat tentu omdiarekin eh, hartu ditzak. Hor, badugu adibide argi bat Txinak emaiten diguna eta gogoratu dezagun erregimen autoritario bat dela eta Txinako gobernuak erabili duela koronavirusa den ahitzakia, azken finean, ba hainbat mekanismo martxan jartzeko bere biztan kontrolatzeko. Ha, bai bere jardu eretan, bai bere konportamentuetan, bai bere mugikortasunari daokionez, eta orduan kontrol sozialerako eta kontrol politikorako ere instrumentu bat bilagatu da. Eta gero badugu beste adibide bat bilago dena eta da bimila eta izan ziren e, atentatuikiistak e, Parisen eta Frantziako beste eremu batzuetan eta hortik landa e, Frantziako gobernuak erabaki zuen, lege diak ogortzearena eta bestak beste onartu zen lege bat zeinek aukera ematen dion poliziari adibidez edo herritarren erritarren ba, konversazio telefonikoak edota eta mesu eh, ba, eh, elektronikoak kontrolatzeko baimen judizialik gabe. Bon. Hori, oraindik kan gaur egun indarrean da. Ez da gehiago atentsatu jabistanik eta lata guzti zere edozein momentutan polizia judizialak edo polizia eh, nazionalak badu posibilitatea gure edozein konbersazio telefoniko edota gure edozein mezu eh, elektroniko kontrolatzeko inungo baimen judizialikabe. Beraz, iruzentzet kasuan ber dela zeren egia da behin indarrean sartzen direlarik orrerdelako neurriak gero egoera normalizatu normalizatugarren indarrean jarraitzen duten neurri horiek eta orduan abusoak e, izateko ere arriskua e, badago Esperantza pizka bate emaitekore uai e, eta entzunaraziko dauziet be batik cusperre gure langidia egin duen algarrisketa bat Haina Barberaren arekin, hau da beraz uh, sendagile bat, uh, eta mediku -psikologikoa, psikologikoan uh, ari da, eta joan da uaz departamentura ta sustengatzea tango jendeak, or, galdein eta uh, laguntza, eta berizikiago bobe ospitalian aizana da sustengo gisa eta hartatze, hartatzeko. Entzuten dugu eta egiten daugu, beraz, nola pa hastu eta lehenik, egizten den, aguaz departamentu askarki eta hastapenetik unkitu aizan baita. Lehen departamentuetarikoa dela, unkia izan. Hor hospitalen, bezni bogeko hospitaletat izan izan izan, serbitzu batzuetan usteot euneko berrokoetan maha, lankideetan, langileetan euneko berrokoetan maha unkia izan dela, erita su matik. Eta bat dira, hola, ukantuzetka Hainitz, erioz izan dira eskuale horretan. Eta hor, hadiz ziren, serbitzuen esten poliki-poliki. Baina, gero, materiala bazuten, eri izan diren langilak berriz etorri dira lanerat. Baina, gero, guk senitu guk duguna beste voluntariuekin. zen aki durabat, moralki, animaleko aki durabat. Eta, eskat, beldur dugu, gigarren faxe bat, eldubailbara edizasun horrekin, birush horrekin, nola aterako dira. Moralki diziki akituat dira. Okay. Bainten amauta, aurku bat jender, alde kasu egitea, xegitzea, ere xe edo, xe maska emaiten, edo ez, uh, voilà, kasua egitea, zenta hor, kusten akituat direla, eta lagunu beh dira hori digunziak. Lagunu beh dira, berba, kalmatzen ari dira, behinan berri zeldu balima da, horret, izanen dira. Kasua non berra da, edo. Eta, ba, biztan dena, berri zioetena uh, balima niz, uh, egin dute, uh, placer handiarekin, batzik handiak ekin bai. Zaten, animalkan mm -hmm. ezagutzak egiten dugu eta eta goxo da ere esan bitzea bragiak uh, egi izan girela, ez baina emaduko hau zainik zegin ere ebe bat ez higia egi dugu ere jendean uh, jendean espainetan eto gehi, goxo da. Hala, lekukotasuna interesgarri eta unki garri bat, eta, hala, esperantza ere emaiteko, eta egia da, e, ikusi dugula, e, sustengo eta e, elkartasuna handia ere izan dela demoraberian, naiz eta momentu biziki bizi izan dira nuke orai beste gai batetarat pasatu, denbora aintzina baitua eta aktualitatean ere bada besterik ala nola, jende hastian jakin dugun eh Bili El Niño isengoitiarekin ezaguna zen torturatzaile frankista bat e, zen du zela eta hauzipetua izan gabe, naiz eta jende ahinitzek eta e, biktima, frankismaren biktima elkartek el eta galde baitzutean, eta bere medaila guziekin zendudela, hor, xaristatu e, izan baitzen gainera, bere polizia frankista bezala egintzuen lanagatik, eta, beraz zirutu noi, eta mairu urtetan zenduda demoraberian, jakes esnal, estela libratu izanen ere jakiten dugu gaur, naiz eta judiak ados izan, eh, prokuradoreak egin baitu. Hora, beraz, aktoritateko gai horiek, eta zurekin asteko eguzki urteaga, eh, realitatea erakusten dute bi gertakari horiek. Horatu da, bilien niño izan zela bai frankismo garaian eta bai transizio garaian ere Espainiako torturatzaile haundien etarikoa. Eh? Eta e, torturatuak izan diren pertsonen artean, badira hainbat Euskal Herritar. E, e, urte guzi horietan izan du, e, Francez, edo espainar e, instituzioen e, babesa. Eta naiz eta hogeita mar e, kesa, baino e, gehiago jarriak izan diren e, tribunaleen aurrean, bat bakarrik tramitatua izan da eta bini elminio ez da inoiz e, epaitua izan. Horrez gain, hainbat, eh, eh, kondekorazio eta sari jaso ditu eh, Espainiako Barni Ministeritzaren eh, aldetik, eta orduan, horrek erakusten du, alde batetik, ba, eh, Espainiako gobernuak saritu eh, egin duela eh, ukanduen jardu eta beste aldetik, ere, babestu egin duela, eta hil egin dela, bai, inoiz jujatua izan gabe. Gogoratu dezagun bibila eta emezortzian, zantzaten gobernuak, hitz ba, e, eman zuela kongresuan ba, neurriak hartuko zituztela, ordur arte bilien lindioak jaso zituen ba medela guziak kenduak e, izan e, zitezen, baina bi urte pasa dira eta ez du inungo neuririk e, hartu. Eta e, e, kongresuan gaur egun ba, konpromiseko diputatu batek, Ehm, galdetu dio ia e, ba Sanchezen gobernuak zer nokoak neurriak hartuko zituen frankismo garaian egin ziren krimak krimenak e, eta sarreskiak epaituak izan zitezen eta preski ba aipatua izanda da Billy Elminoren kasua eta kasu horretan Sanchez erre e, iragarri du eta erantzun du erranez ba legeak etzuela baimentzen ba bilni almin ba medalla horiek kentzea. Gogoratu behar da ba 1977an amnistia legea onartu izan zela eta horrek ba baliogarria izan zitzaiola Espainiako instituzioei eta Espainiako alderdi esberdinai ba e, frankismo garaian eta tranzizio garaian egin ziren xarraski eta krimen guztiak subirteko. Eta horrek soportzatzen zuen, hortik landa, maiz eta 2018. mezortzian Espainiako Konstituzioan hartua izan, ba, gerostik ezinezkoa zitzaiela, edo hori zen behintzat, ba, emaiten zuten argudioa ba, pertsona guzti horiek eta krimen guzti horiek epaitzea, 2018. ba, ba eh, amnistia legea onartu zelako. Eta gero 2018. mezortzian onartu zen memoria historikoko legea, baina lege horrek ez zuen beha imen zen, ba, krimen guzti horiek epaituak izan zitezen. Vai, Dani? Vai, Dani Kamerai? Inguzik, uh, haipatu ditu uh, amnistia, uh, lege amnistia mila behatzion eta jituen eta masazpian, eh? Franco hitzen amostean eta gero tradizionia izatu zen eta tradizionia naztian hori izan zen. Orduan zituen, uh, ardietxi, uh, eh, Euskal Herriak bere konzertuak berriizta, bere autonomia, beste beste, beste sombi provizialezela nahiz eta uh, konsertodik komuniketik beste zuzten bildu. Beinan, ni hori nahiz, orduan bilintatek gaztegaztea bilintzan, oso oso nintzen, zeren amistia osoa izan zen. Bai uh, eta dako, eta bai uh, besteen Nik besteak nintuen zautzen. Makarrik zautzen nintuen launak, iziari post nintzen, iziari konten nintzan, zaten, beste bizi bat hase zaten berriz. Eta orai ohartzen nahiz, eta haukazu berezia da horretan, uh, amistia bai, baina frankista guztiak horrengi bilian txartu ziren biztan dena. Eta sekulan ez egin torturatzale eta frankisten uh, epaik eta sekulan ez da izan. Eta hori da biztan da. Hoi frankistak beriak egon ziren tokian berian, eta bere umek toki berak hartu dituzten. Jurtsizial munduan, hola da ere, Beraz, usten da, historiak batzuetan Iziarriko irautzak emaiten ditu gero, gero duzu ulehtzen ikasteko, gero duzu ulehtu. Mehemento hartan mila behat zion eta hiltu interpazazazpian berritzera ere, oso posin nintzen. Iziarri maite hartu nuen amnistia hori. Ikusiz, e, gazte hori denak berriz bizi berri batan zibilean pasteko zirela, eta eskolegi handako lan inentzutela, gu bezela, denek bezala. Baina ere, amnistia oso mangin duen frankizta guziedi, ara historia zer den. Gauzak uh, berritzere, historian behar dira beti xuritu. Uh, enetako lehitzonia hori da. Ez da, uh, historia xapel batekin ertzen demezera tapatu behar, egia behar da ikertu, eta epaitu uh, epaitu duenak. Eh, ez da handik ez nuetik. Forma da beste kontraretxen bat Argentinak eman duena. Argentina Na. izan zen uh, diktadura garaian amnistia lege bat onartu zen, diktadurako ba general guztiak eta torturatzaileak eta erailketak egin zituztenak momentu horretan amnistiatuak izan ziren baina gero demokrazia izuli zelarik elege hori bertan bera erori zen eta pertsona hoiek e, juilatuak izan ziren e, horrek erakusten du ere Argentinaren kasua adibide e, gisa hartuz Espainiak ere gauza bera egin zezakela eta egin dezakela nahi an ezkero Baina ez du hori egin, eta iduriz sí. ez du hori eginen, e, gainera, biliel nino ere, mila behatzen tairutan, eta irretan goiti ere, polizia, polizian segitu behitzen eta, eta dekoratua izan zen, ondotik... E, e, bai, et, e, eta, biru eta eunetik, bero eta bost gehiago eman dute prima bezala, mm -hmm. azken urte horietan. Harri-garriak. Eta, Juliet, beste gauza bat ere haipatu da izinen galen inguruan. Bai, bergauza gertatzen da frantzian. Da, lebatetik, hoai, jakese zonal, estateratzen ahal, bere familiak, begoitatzen zuen eta dena, bestalde, badira hemen, eskoalerian izan diren kriminalak edo euh, hilzaileak, tranquilki hil dilerak, galekoak ziren, Pagatioak ziren espainol gobernuak pagatzen zuten, eh, hemen eh, hilzeko jendia, edonor, ez bakariketarrak, eta tranquilki hil dira, eta bat ere, garazin hilda eta eurtzi izan dat, sekulan duiatua izan eh, gabe. Hori eta hori hemen, hori ere behar da egun batez epaitu. Eta jakinarazi behar da uh, gazte belaunari, zenta uh, gure gaztek estu, ez dute ezagutu gal uh, denbora hori. Ez ta kite zer gertatu den bayonan ara, bidarin edo hemen berian. Eta ez normala, eh, ez da normala ikustia, jende hori eguzia kampuan direla, naiz eta uh, amarka uh, jende hireta gero, Eta, eta rak, ez dira gehiu lan eta hek berdute patu bururaino. Bururaino eranaidu eh, hil arte, hori ez da justizia. Beraz, uste dut hortan geldituko giren, ten pasatua baita, beraz, berri hilun horiek ilan. Mil eskerrazteko gurekin egoiteagatik, aktualitatea johatzeko, bai guzki urteaga, Dani Camblon eta Juret Berguina, eta elduden hilabete arte. Gauan!